kau menciptakan saya dan memberikan nyawa saya saya angkat kepala saya saya melihat di atas kaki-kaki aras aras itu di atas langit ketujuh di sana ada kursi namanya di atasnya ada aras kata ada saya melihat di atas aras di atas suku aras Berarti di arsyum maktubal tertulis la ilaha illallah muhammadur rasulullah Maulaja Nabi Adam mengatakan, wah ini alim tu lam toduk ilas mika illa hafkar khaliqilaiq dan saya ya Allah mengetahui bahwa engkau ya Allah tidak akan menyambung atau menggandeng nama engkau dengan makhluk engkau kecuali makhluk yang sangat engkau cintai. Syabab oleh Allah SWT. Saudak so, tak benar engkau ada Inna hulla habul halki illya sesungguhnya adam Muhammad itu makhluk yang sangat saya cintai. Bait saal tidak aktif. Pakat gawat tulah. Karena Allah mohon tidak padaku dengan hak Muhammad maka saya aku lebur diusahanto. Lalu Allah memberitahu pada adam. Laulah Muhammad lama khalaf juga ia ya, ada umpama tidak ada Muhammad itu aku Allah tidak menciptakan kau Adam ini hadis rawahul hakim an Omar bin Khattab r.a. Amin Nabi saw. Bisa hadir sahih hadisnya ini sahih. Nah, Di sini kita dapat mengetahui Nabi adalah usahnya dilebur oleh Allah swt karena mohon dan berdoa pada Allah dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW lalu diberi penjelasan oleh Allah SWT dan kesempatan yang tadi menunjukkan bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad SAW malah sedara-sedara Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Al-Bayit mereka sendiri ahli hadis pun merupakan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyid Abdullah bin Abbas menceritakan Bahawa Nabi Isa AS mendapat wahyu dari Allah SWT Isinya wahyu begini Ya Isa Amin fi Muhammadin Wa'mur man adra kau min ummatika an yu'iru fih Walau la Muhammad lama akhraksu Adam Walau la hu lama akhraksu Jannah wala nabi Hei Isa Perimanlah engkau pada Muhammad dan perintahkan siapa yang menjumpai dari umatmu agar mereka beriman pada Muhammad itu. Karena umpama tidak ada Muhammad itu aku Allah tidak menciptakan Adam dan aku Allah tidak menciptakan surga dan tidak akan menciptakan neraka. Jelas saudara-saudara. Kalau kita lihat hal demikian ini maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan. Di dalam Al-Quranul Karim Sebelum Nabi dilahirkan Para Nabi Sudah diambil janjinya oleh Allah SWT Dan diperintahkan Agar mereka semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW Dan membela Nabi Muhammad SAW Allah berfirman Wa in akhulallahu misaqan nabiyina Lama ataitukum min kitabin wa hikmah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 yang dijengki oleh Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana? Hey, nabi nabi. Wah, kamu sudah aku beri kitab dan hikmat ayat kenabian. Lalu nanti akan datang seorang rasul membenarkan apa yang ada pada kamu. Sungguh kamu harus beriman padanya dan harus mempercayanya. Lalu minun nabi walatam sulunnah dengan lakukan takdir dengan lakukan kekuatan agar. Semua Nabi-Nabi beriman pada Nabi Muhammad s.a.w. dan membela Nabi. Bahwa mengatakan, mau mengakui dan mau melihat peban wajiban dari aku ini, semua Nabi menjawab, ak ya Allah, kita mengakui. Lalu Abu S.a.w. ya sudah, fashadu, saksikan. Wa'ana minasyah di saksikan dan aku pun juga minasyah di-imu. Saksikan dan aku pun juga minasyah Nah, jelas jadi semua Nabi sudah diambil janji oleh Allah harus beriman pada Nabi Muhammad SAW dan harus membela Nabi Muhammad SAW maka semua Nabi sudah menceritakan pada umatnya akan ada Nabi akhir zaman, sifatnya demikian sifatnya demikian, begitu kan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sudah semua dijelaskan Wah Allah sudah menciptakan bahawa Nabi Isa AS waktu mengumumkan dirinya memperkenalkan dirinya pada Bani Israel Ya Bani Israel Inni Rasulullah Ilaikum Eh hey, Bani Israel Aku ini ada utusan Allah kepada Allah Musadziqan lima min yada'iyamina taura Saya membenarkan memperkuat apa yang ada sebelum saya dari kita Taurat. Lalu wa mubassiran pi rasulim bin faddu ah. Dan saya memberikan kabar gembira kepada kamu hai Bani Israil. Sesudah aku ini kata Nabi Isa ada rasul namanya Ahmad. Memang Nabi Muhammad namanya banyak ada 201. Ahmad Muhammad Hamid Mahmud macam-macam 201 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Isa sudah memberikan kabar gembira, kabar bisyarah. Kusho. Tapi juga dalam kitab Taurat Asy-Syaikh Al-Imam At-Tibai seorang ulama ahli hadis ulama besar dari Yaman yang mengarang kitab Dhiqa samatar kan Diba'an Diba' Itu pengarangnya Asy-Syaikh At-Tibai Syekh As Abdul Rahman At-Tibai itu ulama besar dari negeri Yaman dan ahli hadis maka pada zamannya Asy-Syaikh At-Tibai itu menjadi kepala Ulama-ulama ahli hadis Jadi ulama-ulama ahli hadis Dia mengepalai Lalu Asyik Adjibai Sudah pernah mengajar Hadir Dukhari, sahabat hatam Seratus kali Kita hatam berapa kali Seratus kali dah hatam Adjibari Itu mengarang kita ke Adjibai Jadi kalau Adjibai ini bukan sembarangan orang Maka jangan bikin main jadi ulama besar betul betul dengan gaya bahasa dengan sasaran bahasa yang sangat tinggi. Atihae jenpa. Ada orang namanya Kabul Ahbar. Kabul Ahbar ini orang ulama Yahudi, ahli ta'aruf. Bapaknya pun ulama Yahudi. Lahirnya Kabul Ahbar sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Hingga diberi usia oleh Allah umur. 160 tahun usianya zaman Nabi. Dia tahu, alam awal tadi tidak tidak mau masuk Islam. Waktu, waktu Nabi wafat tidak masuk Islam masih jadi sebagai Khalifah. Lalu masa agama Islam, waktu Syeikh Umar jadi Khalifah, Ka'bul Ahbar masuk Islam. Jadi masuknya Islam Ka'bul Ahbar itu pada zaman Syeikh Umar bin Khattab Nabi Allahumma. Setelah dia masuk Islam sudah cerita apa seperti. Jangan ya, masuk agama Islam dan bagaimana ceritanya Dia mengatakan Allah mani abid illa sifral wahidan karena Yaktimu wahyu khusus untuk saya pernah diajari oleh bapak saya kata khabar-khabar Ka kita Taurat sihaja kita Taurat kalau kita orang, -orang Yahudi zaman dahulu anak-anak diajari kita Taurat dan sebagainya si khabar-khabar ini juga begitu mengatakan. Saya pernah dahulu diajari oleh ayah saya, oleh bapak saya, Kitab Taurat Hanya ada sepender atau sekuras Dielak, ditutup, dimasukkan peti, dikunci Tidak diajarkan kepada saya Illa sifra'l wahidan ka'nayaktimuhu wa'idhuluhus Sundi Sudah, tutup Falam ma'am ma'at ta'abi Maka ketika ayah saya meninggal dunia fa tahput saya buka peti tadi mau tahu apa yang disimpan di kok tidak diajakkan pada saya setelah apa bapak mati ayah mati saya buka peti itu saya ambil kurasan saya lihat saya baca Tidak tahu di kuras ini ada sifat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nabiyun yakhruju akhir zaman maulidu bi makkah wa hijratu Madinah, wa sultu bisab yaqusu sha'ruhu sha'bi wa ummato khayr ummat Nah, tahu yang kurasan ini adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang tertulis, yang tercantum dalam kitab Taurat. Dari hasutnya orang-orang Yahudi, dari jahatnya orang-orang Yahudi, takut hilang pengaruhnya dan sebagainya, takut orang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi apa yang menjadi penjelasan Allah dan kitab Taurat waktu itu diambil, ditutup, tidak diajarkan. Tapi keat ini karena sudah dibuka hatinya oleh Allah. Ada sahaja pembab-pembab dibukanya, dibacanya, tahu. Nah, jelas, benar dalam kitab Al-Taurat, dalam kitab Injil dan keterangan Nabi-Nabi kesemuanya sudah dijelaskan bahawa adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ambil cerita ini banyak sekali, termasuk ceritanya Salman Al-Faris. Ia sudah jelas sudah lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah seorang nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Lalu menurut peraturan Allah Subhanahu manusia diturunkan, turunkan hingga lahir di dunia ini. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nur Muhammad sallallahu alaihi atau kasarnya bibit Nabi Muhammad sallallahu alaihi oleh Allah diletakkan di sulbi Adam lalu selalu lebih ada dipindah ke Setia Hawa terus dipindah lagi ke Sis, Syih dipindah ke istrinya begitu setelah sampai ke Nuh sampai ke Ibrahim terus sampai ke Sayyiduna Abdullah bin Abdul Mubalik Nah ini yang membawa Nur Muhammad SAW Yang membawa pipit Nabi Muhammad SAW Ditorun, temurunkan Kesemuanya ini diaturnya oleh Allah SWT Dengan perkawinan yang sah Dengan perkawinan yang suci Adam dengan Hawa perkawinan suci Syed dengan istrinya, Nur dengan istrinya Ibrahim dengan istrinya dan seluruh sampai Ismail dengan istrinya Begitu selesai sampai kepada Nantinya Syedullah Abdullah bin Abdul Muttalib Dengan saya dah tunjuk Amilah pintu Wah, jadi semuanya menikahkan, lamen sifahin, semua bernikah dengan pernikahan yang resmi yang diridhai oleh Allah Swt, bukan dengan jalan serong. Semua yang membakti Muhammad SAW, nah, maka itu saudara-saudara, kesemuanya itu sangat dipilih oleh Allah Swt hingga Nabi Muhammad SAW bersabda menjelaskan masalah ini: Inna Allah Sufa Kinana Tamin Walaji Ismail. Waslafa Quraisyan min Kinana, waslafa min Quraisyin bani Hashim, waslafa ini min bani Hashim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memilih golongan Kinana dari anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al Lalu Allah memilih Quraisy dari Kinana. Kemudian dari Quraisy ini disalin lagi dipilih bani Hashim. Jadi bandingin dipilih, dipilih lagi seorang diri yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Jadi Nabi Muhammad itu pilihan dari beberapa kali pilihan. Saringan dari beberapa kali saringan Memang diestimewakan oleh Allah Subhanahu s.w.t. Setelah sampai saatnya. Akan dilahirkan di dunia ini. Ditakdir oleh Allah Subhanahu s.w.t. Timbulnya perkawinan antara Sayyidatina Abdullah bin Abdul Muttalib Dan Sayyidatina Aminah bin Wahab Setelah terjadi perkawinan Menurut riwayat yang tersuhur Sayyidatina Abdullah bin Abdul Muttalib Usianya masih 18 Dan Sayyidatina Aminah bin Wahab Masih 14 Anda lihat 16 Pokoknya kurang 20 masing-masing Ini riwayat yang tersohor Setelah terjadinya perkawinan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada jasad atau tubuh badan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib akan dipindah ke kandungan Sayyidah Aminah sebagaimana Al-Sheikh Abdib bin Thibaq Ketika datang saatnya akan terjadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluar perintah resmi masyum perintah resmi dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada pembesarnya malaikat yaitu malaikat Jibril malaikat Jibril ku naqibul mamlaka, pembesarnya malaikat diperintahkan eh malaikat Jibril umumkan nadi fisa makhlukat min ahlil awdus samawad bittahani wal bisyarah umumkan diantara makhluk semuanya ahlangit dan bumi bahawa nur yang saya simpan dan rahasia yang aku tetapkan aku jaga malam ini akan aku pindah ke kandungan ibunya dengan senang aku fi al-lail ila fatni ummu nasir setelah ada pengumuman itu makhluk-makhluk Allah ada yang diberi pengertian oleh Allah pendengaran dan pengetahuan menyambut dijelaskan oleh Asy-Syaikh At-Tibai fa tazal arsh talaba al Wajad al-Kursi halbatan wa waqara wambarat as-samawat anwara wa dajjat al-malaikatu tahlilan wa tamjidan wasifal Aras menyambut goncang kana gembiranya dan senangnya Kursi tambah kewaan Tambah mulia langit-langit tambah bercahaya malaikat-malaikat gemuruh memuji Allah bertasbih pada Allah zikir pada Allah subhanahu ta'ala kenapa? karena ada pengumuman Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipindah ke kandungan Syedatuna Aminah. Tak lama lagi akan dilahirkan di atas bumi. Saudara-saudara, kalau kita lihat apa yang diterangkan oleh sekte ibadah demikian itu, kita tanya mengapa manusia yang tidak kafir? Aras kursi samawat. Malaikat, Fah Tazal, Fah Tazal Asal, Tala Belas Tafsarah, Wazadul Qushayibul Waqar, Wazadil Samaat Alwar, Wazadil Malaikat Tahhirat dan Muthafal. Kita tanya kepada manusia. Ke manusia kena, manusia bangi fan tidak tau apa apa lemah. Manusia dah lumanjahuda. Manusia ini memang kerugian paling apes, paling lemah manusia. Dan Manusia itu galuh menjahula, sangat menganiaya keberadilannya, dan sangat kucuh itu manusia. Kalau tidak diberitahu apa-apa, tidak tahu apa. apa Diberitahu itu, kadang-kadang masih menolak. Itu sifat manusia. Padahal yang terpenting ada yang Nabi Muhammad SAW adalah manusia dan jenjinya sekali. Tapi mengapa manusia demikian tadi? Karena manusia belum tahu apa-apa. Hanya sebagian ahli kitab yang mereka dapat wasiat nabi-nabi terdahulu dan membaca kitab-kitab Taurat dan ilham Al Sinir yang asli mereka tahu tanda-tanda ini dan sebagainya sebagainya sebagaimana yang dikatakan. Itu hanya jumlah sedikit yang masih utuh pada saat itu. Saudara-saudara, saya telah amalan mengandung. Setelah mengandung lain dari para yang lain, tidak merasa berak, tidak merasa sakit dan sebagainya dan sebagainya. Sampai datang saatnya dipilih oleh Allah SWT ditempatkan pada hari Senin 12 Februari, tanggal 12 Rabil Awal di pusat dunia di ibu kota dunia yang mana di sana ada bangunan pertama untuk menyekat manusia menyembah kepada Allah SWT ada Ka'bah al-Mu'allimah yaitu kota Makkah al-Mukarramah. Pada saat yang tersebut tadi Qabd fajar hari Senin Tanggal 2 Rabi awal Lahir datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Nabi itu pun lain dari yang lain Bukan sebagai manusia Anak-anak manusia biasa Bagaimana lahirnya? Nazifan, maktunan, maktun asura Bersih, tidak ada darah, tidak ada air Tidak ada kekotoran, apapun Nazifan, bersih Maktunan sudah hitam Maklum asal sudah putus pusatnya, pusatnya sudah putus bersih. Malah keluarnya itu sajidan, saqiran, faham dan keanal baru Keluarnya itu sejut kepada Allah Swt. Ada lihat lalu menaikkan kepalanya dengan menutup satu, menandakan membawa agama tauhid. Lalu saya betul sendiri cerita dan pembantunya ayat bidan waktu itu Siti Kisafah cerita waktu keluar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu keluar jabang bay Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiring oleh cahaya sangat terang sangat padangnya hingga mereka dapat mengetahui hatta kata Siti Safa wa aitu ba'dha qusurish. Karim terangnya dari padangnya dari mencorotnya cahaya yang dibawa oleh jabang bay Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hingga Siti Safa dapat melihat sebagian gedung nikah sana Mekah ke negeri Sana, ke Pasloka, Palestin Sana, berapa ribu kilo. Kalau kita lihat Mekah ke Madinah itu saja 450 kilo. Mekah Madinah. Wah ini sahabisan lagi. Itu dah kenapa? Kenapa? Memang diiringi Cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sudah. Lahir Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam, alam semuanya gembira, alam saisinya semuanya senang. Manusia pun rasanya Kenya, tapi manusia belum tahu apa. Manusia masih baifan, manusia masih boluman, manusia masih jahulan belum tahu apa-apa. Kalau kita berhenti di sini, adanya kelahiran jabang bayang luar biasa dari bangsa manusia yang demikian rupa. Hari kelahirannya sudah harus kita peringati. Bukan orang Islam saja yang harus memperingati Walaupun orang lain harus memperingati Karena ini kelahiran manusia yang teristimila Apalagi kalau kita lanjutkan Nabi Muhammad SAW yang diakhirkan demikian tadi Ini adalah calon pemimpin dunia Calon pembawa rahmat Calon rasul terakhir Untuk membawa manusia kepada kejayaan dunia Keselamatan dunia dan akhirat. Dan inilah Muhammad yang telah dibisarakan, yang telah dikabar gembirakan oleh semua Nabi dan Rasul. dan oleh Kitab-Kitab Suci sudah dijelaskan dan diumumkan so, bagaimana itu kita. Nah, maka kita kaum Muslimin dan Muslimah harus mengenainya bagaimana, saudara-saudara. Zaman kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Sallam itu zaman gelap gulita, karena kekufuran, karena kemusyrikan, karena kemungkaran, karena, karena kemaksiatan kerana kejahiran apa sebab zaman itu? zaman sangat merosot sangat zaman sangat rusak kerana kurang lebih enam ratus tahun dunia ini kosong dari pimpinan yang harus ini kosong dari Nabi, dari Rasul, dari pimpinan yang harus kurang lebih enam ratus tahun bagaimana? setelah Nabi Isa AS diutus oleh Allah dengan agama Islam Menyampaikan kepada umat Bani Israel waktu itu Tidak lama Direaksi oleh kaum reaksioner Bani Israel Direaksi oleh kaum Yahudi Dikejar-kejar akan dibunuh Yang mana gerombolan reaksioner yang akan membunuh Nabi Isa itu Dipimpin oleh pemimpinnya namanya Yahuda Waktu mereka mengejar-mengejar Isa Isa masuk di rumah Mereka masuk dengan paniknya Dengan sangat marahnya Karena mereka mengancam Isa dan akan membunuhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan Nabi Isa al-Islam Diangkatnya ke langit Mereka itu akhir dari paniknya Kabur Pemimpin mereka sendiri Yahuda itu diserupakan oleh Allah Dipandang oleh orang-orang itu Seakan-akan itulah Isa Itu yang ditangkap, itu yang dibunuh, itu yang disalib Bukan Isa Awas cerita dalam Al-Quran wa qataluhu wa salabuhu walakin syubbiha lahum mereka tidak membunuh Isa dan mereka tidak menyalib Isa tapi diserupakan oleh Allah SWT wa Isa ke mana? Raskalaki oleh Allah SWT wa taala wa ma qataluhu mereka tidak membunuh Isa sama sekali tidak membunuh Isa Lai Isa ke mana? Rafa'allahu ilayhi diangkat oleh Allah ke langit. Jadi Nabi Isa masih di langit dan hidup belum mati. Nah, jahat saudara-saudara. Jadi kita kawal sini berdasar Al-Quran, berdasar hak dan kebenaran, bahawa yang disalib, yang dipendek bukan Nabi Isa A.S. Tahu darimana kita? Allah sendiri bercerita. wa Wama qataluhu wama salafuhu walakin syufya alau. Nah, Isa ke mana? Wama qatul yaqinan farrafa'allahu ilaih ilaih. Di aqidah islamnya harus kembali kepada Qur'an dan sesungguhnya. Dan nah, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, dunia ini lain, kosong. Nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Bukan 6 hari, bukan 6 bulan, bukan 6 tahun, tapi kurang lebih sampai 600 tahun. Kita bayangkan, desa, ya. nggak ada kiai, nggak ada ulama, nggak ada pengajian. Ya, walaupun dulu ada, akhirnya ada sama sekali, tiga bulan saja, sudah empat bulan, kombo eh gerat. Langgar bisa jadi kombo Kenapa? Setelah tidak ada merosot, kalau tidak ada, kan begitu. Antep desa, tidak ada ulama dan pengajiannya. Setiga bulan, empat, enam bulan, apalagi setahun, dua tahun, tiga tahun, berapa. Akhirnya bagaimana? Kan merosot, tinggal ceritanya saja. Dulu, desa sini, ada orang Islamnya. Ahli Badat sekarang, lebih Islam. Tidak ada yang membina. Padahal 6 bulan anggap setahun atau dua tahun. Bagaimana kalau sudah enam ratus tahun, enam abad, osong? Oh, Maka dunia internasional waktu itu, dunia internasional waktu itu bukan seperti dunia sekarang yang lebih luas. So, dulu hanya dari Bizantium, Arabia, lalu Persia, India, China. Kedai kan raya itu, ini bangsa bangsa yang ini dunia untuk Amerika apa kan belum ada mak belum belum belum manusia Amerika yang dibuka oleh Christopher Columbus abad berapa loh? dunia yang waktu itu kesemuanya dihinggapi kegelapan. Apanya gelap? Hati, pikiran dan akal mereka gelap. Gelap kenapa? Karena kafir, karena syirik, karena mungkar, karena maksiat, karena jahil. Apa sebab? Tidak ada pimpinan yang kau Tidak ada pimpinan asing, tidak ada Nabi dan Rasul saudara-saudara kalau kita bayangkan ke sana, umpama dibiarkan oleh Allah umpama dibiarkan sudah tidak ditolong tidak akan dipimpin pemimpin lagi bagaimana nasib manusia akan menjadi humkal an'ami balhub Allah akan jatuh daripada manusia lebih binat lebih jatuh daripada he hewan umpama tidak ada pertolongan dari Allah s.a.w. saudara-saudara justru dalam zaman yang demikian rupa Masa yang demikian rupa Dan manusia demikian rupa Allah subhanahu wa ta'ala Menakhirkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu <tuh> wa sallam Untuk menjadi Calon pemimpin, calon rasul Dan akan memberangkan semua Kekufuran, kemusikan, ke kemungkaran Kemasaan dan kejahilan Dan akan membina manusia Menyelamatkan manusia dan dunia Sampai ke dalam alat akhir Maka dari melahir Sampai diutur, sampai wafat Dijaga oleh Allah Swt. Tidak terpengaruh oleh keadaan masyarakat. Padahal menurut jiwa Jiwa kanak-kanak, ya, manusia itu anak itu selalu terpengaruh oleh milieu, oleh keadaan anak orang. Itu selalu terpengaruh oleh keadaan. Anggap dibina rumah tangga, dibina sekolah, pengaruh masyarakat. Yang lebih kuat yang mana? Pengaruh masyarakat itu. Milieu, nama. B A. Tak jadi walaupun bagaimana kalau masyarakatnya baik, orang akan jadi baik. Kalau masyarakat jelek, itu pengerti keadaan, kenyataan, apa yang ada dalam alam dunia ini, ini semua tua. Tapi Nabi Muhammad SAW mulai lahir, sampai dewasa sampai jelas oleh Allah SWT, tidak terpengaruh oleh keadaan masa pada waktu itu sama sekali. Tidak terpengaruh sama sekali. Mengat, karena sangat dijaganya oleh Allah Subhanahu Wataala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adabani Robi fa'ahsana takdiri. Aku dibina oleh Allah, dititik oleh Allah maka baguslah. Didikan Allah Subhanahu Wataala kutuk, memang calon nabi, calon rasul, calon penyelamat manusia keseluruhannya, kamilah dan akhlak. Nah, jaga oleh Allah Subhanahu Wataala." Maka saudara-saudara Sesampai saatnya Ketika berusia 40 tahun lebih 6 bulan Dan beberapa hari itu Nabi memikirkan keadaan manusia Lalu pada malam 17 Ramadhan Juga hari Senin Ketika Nabi berusia 40 tahun lebih 6 bulan Waktu itu Nabi sedang di dikeluahirat Otus diberi resmi oleh Allah SWT diberi wahyu untuk menjadi Rasul penutur dan kepada seluruh manusia. Sejarah-sejarah terutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam sama dengan Rasul-Rasul terdahulu. Kalau Rasul terdahulu diotus oleh Allah dan diberi agama Islam, karena semua Rasul, semua Nabi yang diutus oleh Allah dipilih oleh Allah SWT diakami Islam. maka tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak beragama Islam, mulai Adam, idris, nuh, bud, soleh, ikhlohim sampai Ismail, sampai Islam sampai, sampai Musa, sampai Harun sampai Zakaria, sampai Isa hingga Nabi Muhammad SAW semuanya beragama Islam jadi Nabi Muhammad SAW diutus sama Allah SWT sampai hanya diistimewakan <klihat> ditinggikan lebih daripada yang lain apa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia dan makhluk seluruh manusia kalau nabi-nabi dahulu Rasul ditujukan kepada kaumnya sendiri maka kalau kita pelajari Al-Qur'an itu sendiri dan sejarah nabi-nabi dan rasul Rasul-rasul yang terdahulu, kalau memberikan tahu pada golongannya, umatnya, mengatakan, ya Yaqob, Heqaubu. Malah tadi sudah sebutkan, Nabi Isa-Isa, kadang-kadang Isa, Yadani, Israel khusus. Maka nah, zaman dulu Nabi banyak dong. Kadang-kadang satu kota sekian Nabi. Rasul, sekian Rasul. Malah rangkap kadang-kadang. Nabi Isa, Nabi Harun rangkap. Malah Nabi Yusuf, ayahnya, Nabi Yakub. ini juga Nabi Rasul. Jadwal Rasul. Banyak sekali. Nabi Zakaria, Nabi Yahya rangkap Nabi Zakaria putranya Nabi Namanya Nabi Yahya ini rangkap. Jadi Nabi banyak rasul-rasul banyak Yang bakal rasul Pangkat Nabi apalagi banyak Waktu orang-orang Yahudi Membunuh Nabi Zakaria Dan membunuh Nabi Yahya Oh Yahudi suka membunuh Nabi. Termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya Dibunuh oleh Yahudi Hari itu orang-orang Yahudi membunuh 70 orang yang bakat Nabi itu disebut kan 가서 nah zaman dulu kan kala dia tosiar rasul-rasul kepada kaumnya sendiri sendiri tapi nabi Muhammad sallallahu tidak demikian Bagaimana? Allah berfirman wa arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wanadzira walakinna nasi la ya'ramun dan kami Allah tidak mengutus engkau hai Muhammad hanya untuk atau kepada seluruh manusia ini kabar gembira, gambar peringatan dan ancaman Tapi kebanyakan manusia tidak tahu Ini hasil manusia Memang manusia itu kebanyakan tidak tahu apa-apa Diberitahu itu kadang-kadang tetap tidak mau tahu Ini waktunya manusia nah, Jadi jelas Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia Malah dengan cinyaskan Maka setelah Nabi Dutus sampai kukutnya dunia ini dari barat Amerika sampai timur Jepang, dari Kutub utara sampai Kutub selatan, manusia keseluruhannya ini objek dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Kasarnya garapannya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam, haknya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Yang ikut dinamakan umat Mujahidah kaum muslimin yang tidak mau, yang menolak tetap menjelma dakwah harus jaga karena mereka tidak tahu dan tidak mau dianggap orang, -orang kafir musyrik jelas sudah sudah cari menerima itu utusan sampai tutupnya dunia semua ini hak Nabi Muhammad SAW maka umpama setelah Nabi Datus sudah Datus anggap zaman sekarang ada orang mengikut Nabi Ibrahim bapaknya atau mengikuti Nabi Musa atau Nabi Isa tidak diterima oleh Allah Swt. Karena ini bukan garapannya Nabi Yahya, bukan garapannya Nabi Musa, bukan garapannya Nabi Isa. Sekarang ini manusia semuanya garapannya Nabi Muhammad SAW. Dengan nah, ayat Wahm Al Salaka Ilah Kafatul Nasif untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad bukan Nabi satu bangsa, bukan Nabi satu golongan, satu zaman, bukan untuk seluruh manusia bahkan jin-jinnya Sudah secara mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberi agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah, Allah menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin" dan kami Allah tidak mengutus engkau Nabi Muhammad hanya untuk merahmati alam semesta. Jadi, lahirnya Nabi Muhammad Nah, Takutnya Allah Sempam bawa rahmatan dan alamin. bawa rahmatan semula. Kalau kita berhenti di sini kita memikir, kalau begitu orang yang kedatangan agama Islam, orang yang dibuka hatinya oleh Allah untuk beribadat itu orang kedatangan rahmat, itu orang mendapat rahmat. Tapi naudzubillah orang yang tidak mau kepada agama Islam dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Sallam berarti tidak mau dirah mati. Kalau tidak mahu dirahmati, ya disiksa oleh Allah. Salah satu. Ya Rahmah wa ila'adab. Nah, kita-kita syukur Alhamdulillah. Walaupun anggap kita melarang, tidak punya apa-apa. Umpama. Apalagi, umpama hidup kita dalam gunung lah. Mencil. Tapi kita dipilih oleh Allah. Jadikan umat Nabi Muhammad SAW berarti kita mendapat rahmat. Malah, kalau kita pelajari. Disebut oleh Allah rahmatul alamin bagi alam semesta. Apa ada hubungan Risalah Muhammad dan makhlufah lain? Ada. Risalah Muhammad Sallallahu SAW, ada hubungan dengan malaikat, hubungan dengan malaikat dinamakan Risalah Pasrif. Malaikat-malaikat tambah mendapatkan penghormatan, kemuliaan, karena terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu SAW. Maka malaikat-malaikat kalau dikata oleh Allah datang kepada Allah senang sekali. Dan keistirahuan Nabi Muhammad SAW Kalau malaikat juga turun pada Nabi Muhammad SAW Ada yang hanya 4 kali Hanya 4 kali Selama hidup Nabi Ada yang 12 kali, ada yang 40 kali, ada yang 10 kali Tapi malaikat juga datang pada Nabi Muhammad SAW Lebih 4.000 kali Jadi hubungan Nabi Muhammad Dengan para malaikat Ini risalah pasti Maka waktu Nabi Muhammad SAW Diisokan Nabi Muhammad SAW di situ mentah, situ mentah dipajang diyes oleh Allah, malaikat-malaikat itu hingga mencok di pohon situ mentah ingin tahu wajah Nabi Muhammad SAW akan mendapat tabah semuanya. Ya, jadi ada hubungan risalah Muhammad kepada para malaikat, risalah takrif kepada penda-penda pajang, kepada kulung, kepada tanam pohon, kepada batu, kepada hewan, itu semuanya risalah takrif. Jadi semua itu diberi maklumat oleh Allah. Makrifat bahawa ini Nabi, sebelum Nabi Jautos masih mudalah, belum Jautos oleh Allah. Kalau jalan, itu ada batu, batu itu. memberi salam kepada Nabi SAW. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyatakan itu. Assalamu'alaikum nabi Allah. Jadi itu batu memberikan salam. Sampai Nabi Jautos cerita kepada sahabannya, saya kelajim, megah, itu ada batu. Itu selesai jalan di sana memberikan salam. Tanaman-tanaman pohon, kalau Nabi, Berarti di bawahnya ini turun ini, yup, yup. yup, yup. mana ini itu yup, iuti yup. Nabi kau jalan meja ini ibu-iuti. Tuzin ke rukaman. Lai. Jalan mendorong ini ibu-iuti. Saya semua ini tahu. Sampai pernah ada untar lari. Unta lari. Di belakang ada seorang badri. Mengejar untar bawa pedang. Lari untarnya. Lari berenu ke nabi. Sudah. Badri datang. Kamu sama eh, nanti, nanti, ada apa? Ya, semua ini untar saya, mari Banyak, eh untar, kenapa kamu lakuk? Apa untar? Ya, saya takut ikut orang. Loh, kenapa kamu takut? Dia tidak sembahyang. Dan golongan itu tidak sholat. Saya takut ikut orang tidak sholat, ikut golongan tidak sholat. Kalau ada sisa Allah bagaimana? Banyak, eh batui. apa betul kamu tidak sholat? Dan golonganmu? iya. Eh untar, bagaimana sekarang? Kalau dia sholat, mau kembali? Iya, kalau dia sholat, saya mau kembali. Ini berarti eh, bagaimana? Ya mau sholat? Iya, babat, babat. <tid> sudah saya ingat, mau sholat, entah bagaimana, dia sudah kembali. ikut. Jadi, ini orang umum. Malah begitu juga ada orang bawa biawa ini. Ya, bia salah, betul sama Rasulullah ini apa? Dia bilang, ini biawa, jawab buka. Umum biawa ini, Asyhadu an la ilaha illallah. wa sallamu wa al wa Ya yes, sudah milaka berisalah Berisala. saudara banyak sekali. Nah ini semuanya ada hubungan ini ada takrif nah, ini masalah kepada manusia dan jen ini risalah takrif membawa tugas keluar jiban maka orang manusia manusia dan jen golongan mukal lebihan jadi semua ini adalah ada sangkut pautnya dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka jelas Rahmatan Lil Alamin. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW pada saat itu zaman ketika Nabi diutus dan Nabi sudah diutus itu zaman paling baik. Balik sudah, tadinya zaman jelek. Setelah Nabi diutus, wahyu turun. Al-Qur'an turun, agama Islam turun, Nabi memperjuangkan agama sebagai pembina manusia, itu zaman paling bagus. Kenapa? Nabi bersabda, "Fu'istu min khair quruni bani Adam, qarnan faqaman, hatta kuntu min al-qarni allazi kuntu Aku diutus oleh Allah pada zaman sebaik-baiknya zaman zamannya manusia. anak qad. Maka saya adalah zaman pada kita bisa bayangkan bagaimana? Jelas dunia, zaman masih ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW wah ini zaman paling mulia setelah Nabi wafat, naik apa turun? turun zaman sahabat habis, habis, turun lagi habis, turun, turun, turun, turun kalau saya contohkan anggap ada ruangan ruangan itu banyak lampunya. ada lampu yang 100 ribu watt ada yang 50 ribu watt ada yang 10.000 Watt ada yang 5.000 Watt ada yang 1.000 Watt ada yang 500 Watt ada yang 100 Watt ada yang 50 Watt ada yang 25 Watt ada 10 Watt ada yang 5 Watt ada yang 0 Watt kemudian kosong nah, campur jadi satu, bagaimana? terang gak? padang gak? wih, padang betul, coba yang 100.000 Watt, hilang sudah, campur nah, tambah padang, tambah terang apa? agak turun turun, noso, suram sini. Yang sepuluh ribu wat, hilang lagi, turun lagi. Yang lima ribu wat, hilang, turun, turun, turun. Tinggal yang lima belas wat. Akhirnya sepuluh wat. Yep, yep, yep. Akhirnya lima wat. Maka nanti dunia ini turun, turun, turun. Kalau sudah hari kiamat, tidak ada wat sama sekali. Benar wat sama sekali. Tidak ada. Ya, Lata kumus sahat lai qasrat Allah Allah. Sampai tidak ada yang mengatakan Allah. Noso, itu hari kiamat. Nah, tadi eh, jadi zaman paling baik zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diperkata oleh alim ulim Muslim khairul qunni, qarni, fumaladina yallunahum, fumaladina yallunahum. Sebagai abad-abadku, baru abad sahabatku, abad tadi kedua ketiga. Nah, terus menerus. Nah kita ini sudah masuk pada zaman Muslim. Nah, ini sudah berapa? 1400 tahun dari zaman Nabi Muhammad SAW Jadi kita ini sudah kelas 15. Walaupun 15 toh, tapi kita sambung. Jadi walaupun kita gerbong yang terakhir, apa namanya? Uh, kereta yang terakhir, yang terakhir sudah anggap 15 kita ini. Ya rada goyang-goyang sedikitlah, grek-greknya sedikit, tapi ini sambung terus dengan gerbong atau lokomotif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sambung terus tidak apa apa pokoknya jalan memang nasib kita zaman sekarang kita hidup sekarang tapi tetap kita di atas kereta yang sambung dengan lokomotif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagus jalan sudah zaman begini sudah zamannya seperti kereta lekrek mencolot lagi ya ini berbahaya ini akhir lari. Kita akan bagaimana tetap berbaikan dan waktumu dihafirlahi jamiat walatahu roku berbaikan teguh bagaimanapun lah ini kita sambung terus begitu anak turun kita sampai habis nanti. Nah jelas rizab itu zaman yang terkait. Jelas ya, saudara-saudara bahwa Nabi Muhammad SAW oleh Allah kepada seluruh manusia, seluruh makhluk ingin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan agama Islam disempurnakan oleh Allah dengan. Setelah Nabi berjuang hingga kurang lebih 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah jumlahnya 23 tahun Ketika Nabi melakukan ikut haji Tahun 10 Hijrah pada hari Jum'at Suri tanggal 9 Sedang di Arafah turun ayat terakhir Allah menyatakan bahawa agama sudah disempurnakan oleh Allah SWT Al-Yawma akmal tulakum dinakum Wa atmam tu'alaikum ni'amati Wa radhitu lakumul islamatina Hari ini kata Allah Aku Allah menyempurnakan agama untuk kamu Dan Allah Aku Allah menyempurnakan kenikmatan untuk kamu Dan aku Allah ridho kamu beragama Islam Nabi berjuang Sudara-sudara Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam 23 tahun Hasil sangat sukses Sangat sempurna Sangat baik selama 23 tahun umat yang tadinya kufur yang tadinya syirik yang tadinya mungkar yang tadinya maksiat yang tadinya jahil gelap gulita 183 dinaikkan dibina oleh Muhammad sallallahu alaihi menjadi orang Islam yang kuat menjadi orang yang beriman teguh menjadi sahabat yang baik orang berperikemanusiaan hingga dapat menyinari dunia keseluruhan dengan agama Islam ini sudah dijelaskan oleh Allah sendiri Ayati, wa laqad ba'athna fī al-ummiyyīna rasūlan yaṭlūna 'alayhim āyātī wa yuzakkīhim wa yu'allimuhum al-kitāba wal-ḥijā. Wa in kānū min qablu lafī ḍalālin mubīn. Dialah Allah yang mengutus di antara kaum jahil, kaum yang gelap gulita tadi seorang rasul. Bagaimana perjuangannya ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Allah zakie membina menyucikan malaikat yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur dikeluarkan dari kegelapan kufur, kegelapan syirik, kegelapan mungkar, kegelapan maksiat, kegelapan jahil ila nurul iman, kecahaya iman, cahaya Islam, cahaya perikemanusiaan, cahaya kesucian, kejujuran, kebaikan lalu wa yu'allimuhumul kitab al-hikmah mereka Mengajari mereka ilmu ilmu Al-Quran dan ilmu Hakim Hadis dan sebagainya. Padahal sebelumnya itu mereka hmm. fiqolahin, bukini sesatnya. Setelah hasil dan Nabi sudah mempunyai beberapa ribu, bahkan 200 lebih ribu kader kadernya, santri santrinya nya, sahabat sahabatnya, laki laki dan perempuan tugas Nabi selesai diambilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh. Ditawari Muhammad Masih mau hidup jidunya Atau kembali ke alam akhirat Nabi milik ke alam akhirat Ditarik, kalau kita tidak tarik <todit> <todit> Ditawari, mau kembali apa masih hidup Nabi milik Allahumma birrabiqil ala Ya Allah kembali saja Mafad nabi Mafadah tepat juga hari Senin Tanggal 12 bulan Rabi'il Allah Tahun 11 hijriah. Tapi Nabi Muhammad sudah meninggal kenapa? Kader-kader yang militan Santri-santri yang teguh dan kuat Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad ini sahabat-sahabat yang menyebarkan ya, Menyebarkan agama Islam Dibawa ke barat sampai ke barat Eropa Dibawa ke Timur, ke Persia, ke India, sampai ke negeri Cina, ke kantor, belum ke Indonesia Jadi ke barat sana sudah lebih dulu Dan ke kantor sana sudah lebih dulu, ke negeri Cina, belum ke Indonesia lalu beberapa abad lagi baru dibawa oleh aulia aulia aulia aulia termasuk Ali Songo masuk di Indonesia hmm. alhamdulillah rakyat Indonesia mayoritas mendapatkan rahmat dari Allah SWT menjadi orang Islam hmm. sampai mayoritas beragamisan katut kita kita ini nah, maka saudara-saudara perjuangan yang diteruskan oleh para panus penus Nabi Muhammad SAW sampai datang kepada kita ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang Isa maka harus kita syukur kepada Allah SWT menjadi umat Nabi Muhammad SAW Allah. umat khairiyah, umat marhumah umatan, wasatan dan sebagainya tadi dan kita dijadikan orang-orang Islam yang sudah berjalan ini maka harus kita jaga keuntuhan keislaman dan kita harus jalankan sebagaimana mestinya saudara-saudara Nabi Muhammad SAW yang berjalan keislaman begitu bukan di dunia saja sampai dalam hari kiamat Sampai di Padang Mahsyar, sampai di surga. Besok hari kiamat, orang semua sudah dikumpulkan di Padang Mahsyar. Semua dikumpulkan di bumi baru. Di Padang Mahsyar tidak ada bangunan sama sekali. Manusia, mulai Adam sampai ma, sampai akhirnya manusia. Ajenjenya sekali, hewan-hewan sekali dikumpulkan jadi satu. Diblokir oleh malaikat-malaikat dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, semua mengelilingi kesemuanya dibiarkan oleh Allah. Kasanya dicantum, matahari didekatkan, balik keadaan manusia lima ratus tahun. Tengok manusia, bagaimana? Lokasi ya, hukumnya bagaimana? Biar terhindar dari ini. Lalu mereka berusaha minta tolong, ke mana? Keadaman minta tolong, ada saudara bapa manusia ini ini? Nabi adam tak sanggup saya, tak sanggup ini hari Allah marah, tidak pernah marah semacam ini. Saya sudah pernah salah, saya mikir mikir di sana sendiri. Kesana keluh. Nabi Nuh tak sanggup, ke Ibrahim Ibrahim tak sanggup, ke Musa Musa tak sanggup, ke Isa Isa tak sanggup, ke Nabi Muhammad saw. Nabi sanggup, nanti ke Aras di bawah Aras ucut pada Allah SWT. Lalu Allah mengatakan, ya Muhammad Taufakul Salto Fariswatu Syabak minta apa? Ya Allah umat saya, dimintakan siapa? Jadi semua waktu kadang panik. Keadaan berbahaya Semua Nabi Allah tidak berani berkotek apa-apa Nabi Muhammad Sallallahu SAW maju Untuk mintakan kencataan Nah itu Kedudukan Nabi Muhammad disaksikan oleh Semua yang ada Itu yang dilakukan Al-Maqamul Mahmud Maka Nabi Muhammad mengatakan Pada hari kiamat Ana Sayyidu wal-ja'adam ya'luqiyam Wa ana aw Wa awalus syafir musyafat Wa awal Wa awaluman yang syakul amuqabat saya ada penghulunya, nya pembesarnya anak Adam semuanya dan pertama yang minta syafaat dan pertama diterima oleh Allah dan pertama keluar dari kubur dan hadis yang lain bila biadi ni walhamad waktu itu saya memegang bendera cucian Tidak ada orang Adam pamansirau illa tahwali wal Adam dan semua manusia dipaham bawa bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi minta syafaat ini maqam maklum semua tahu begitu begitu kali nah, Nabi Nabi diizinkan oleh Allah Baru saja oleh Allah masuk surga pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masuk surga dengan sahabatnya, dengan umatnya masuk surga. Masih tertutup pintu surga, Nabi yang buka. Sudah masuk semua baru Nabi-nabi Allah itu. Ada yang kafir, musyrik ini, ini sudah fakat masuk. Yang aman, dan saleh ini masuk surga. Sudah. Penduduk surga 2 pertiga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepertiga dari umat gabungan. Nah, jadi 2 eh, per 3 adalah umat Nabi Muhammad SAW 1 per 3 umat Nabi, Nabi macam-macam cuma -macam, macam sepertiga Dicontohkan 120 baris 80 baris ngijeni umat Nabi Muhammad Sallallahu SAW Yang 40 baris umat campuran pura Jadi mulai Nur Muhammad sampai dalam surga Nabi Muhammad SAW istimewa, umat yang kaku Dalam surga Nabi diberi tempat yang tinggi, al-wasilah namanya itu khusus untuk Nabi Muhammad Allahumma Nah kalau begitu sudah sudah kita kita ini alhamdulillah bangsa apapun golongan apapun turunan apapun hidup negeri manapun jadar kita dibuka oleh Allah arti kita dibuka dimasuki agama Islam kita menjadi orang Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rahmat yang besar kenikmat yang besar maka harus kita pegang kita pertahankan sampai kita dapat menyodiki ayat Ya ayu aladina aman takulullah hakatukadewa la tamutunna illa wa antumus Limbung. Wajar orang beriman, bertakwalah kamu raudah, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya yang sesungguhnya, dan jangan mati-mati Tetapi tetap dalam agama. Ihsan, khusnul khotbah langsung surga. Nah, maka itulah sudah soleh dalam perjuangan harus kita selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad saw. Sebab Nabi pun bersabda, Man ahiy sunnati fakat ahabbani, waman ahabbani kana ma'isul jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku dan memperjuangkan perjuanganku? Sungguh itulah cinta padaku katamu. -kata. Siapa ingin kepada-ku akan bareng aku dalam surga. Maka nah, semoga kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahirot waqal. dan kita akan dapat memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapat husnul khatimah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbi faj'al muqtana ghayatun الختام واطنام قد سألنا من عظايا كذب سامي من عظايا كذب سامي رببا <تصفيق> تمامي مثل احسن ما راينا في العراق واشاب بين العراق واشاب عاتبات صلى الله على رسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله اللهم يا مصدر السلطات والجبرام والعظماء اكر ام باب عز تحضر يحضر حال متواش من في باطنه اذكر اي شخص صار له شيء ومثل افضل الصالحين امين غير الى المعمل يا مصدره العالم من باطن عنده كل معلومات عن دنياك يا بلا تضع عنك حبس المحبوب لا كن خاص لي هي كل ايه من ايه ما هم في مول القلوب دار قاضي اندرجت على بعد قصابيه بوجاشار كري مجاديك عامه سيدنا سيدنا مولاي ما سمى دخلين عبد المعطي الخاله محمد عليه وعلى اللهم صل وسلم على ال وه وصحبه يا حضره الضامن احباب الله اللهم إنا نقدم لك هذا الذي الكريم wa la wasna america bi sawab ya kam ya labi a'la al nabiy al kadna wa zikra al وعند حضنا في جميع أطوارنا وفي قايتنا في جميع لعايتك وحزي الله سيء من قايتك وعندنا لعنا بجرد من ذلك من هذا الحبيب غاية آمالنا وعلى قدر مننا من تحبتنا في من نياتنا وعمالنا وعلى في عضل هذا الحبيب من الحاضرين وفي قايت الدعين من السالكين وعقك وحجه من الهدي وعلى عهدك الحاضرين اللهم إنا لنا أطعق في رحبك الخاصة فلا مؤمنون <تصفيق> جميله وحسنات الجبال تخيمنا آمنا بك يا رسول الله جاءني مبشرين ووجهنا لمكة مستشفعين عند قابل المذلبه منها ذو القنان والنسيم الاساد من ما وصل والمؤمن بما امن عند جعلنا بما الأصلاح الحبيب وآذرا ووآلا هو ظاهرا وعمى بردك وشيء بالمجد أولادنا وواحدنا ودينى ودينى ودينى ودينى ودينى ودينى المسلمين بالمسلمات والموبيونا في جمع الجهات وعادي مرادة المقوين في جمع الفضائل من شهر ومهار من الإسلام أمي معنى الوصورة وقصف اللهم كربت المكروهين وقف دين المدينين وقف المصدفين وتقف التوض الفائدين والجرع وادعوا الله يا رب العالمين اجعلنا من الموحدين والله له وقدر المعتدين والظالمين وقسم المعتدين والظالمين وابطد العدله ولقب الجميع نواحي ولاقايت بلا يد من عندكم يا غرايا ابو الحاج المكي اللي رازم ظلم الخبايات وادي ما بالعمل